Surat at-Duhaan imeteremka maka. Sura hii imeanza kwa kusimulia habari za Qur'an ya kwamba imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul Qadri kwa ajili ya kuonya na tauhid, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja, na kwamba hii Qur'ani ni haki kweli topu. Halikadhalika sura imesimulia habari za kufufuliwa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 wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Ameen. Ameen. Wal kitabil -mubin. Na hapa kwa kitabu kinachobainisha. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka innakum namdirin hakika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa akika sisi ni waonyaji fiha yufraq kull amrin hakim katika usiku huu hubainishwa ila jambo la hikma amrun min indina innakumna mursileen yambo litokalokalo kwetu hakika sisi Ndiyo wenye kutuma rahmatan min rabbik innahu huwas samiuul al alim ni rehma itokayo kwa Mola wako mlezi Hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao ikiwanyenyemnyakini la ilaha illa huwa yuhyi wa yumi Rabbukum wa rabb abaikum awwalin hakuna Mungu ila yeye anahuisha na anafisha Mola mlezi wenu na Mola mlezi wabazenu baba zenu wa mwanzo hum fi shaki lakini wao wanacheza katika shaka Faqtaba yawma ta'ti samau bidukhanin mubin. basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapoleta moshi ulio dhahir. Yaghshanna. hadha 'adhabun alim. Utaka wafunika watu hii ni adhabu chungu. Rabbana kshif العذاba, mu'minun. Mola wetu mlezi, pondolea adhabu hii hakika tutaamini. Anna lahumu dhikra wa mubin. Nini faida ya kukumbuka kwao? na wafikia mtume mwenye kubainisha thumma tawallaw anhu waqalu mu'allamun majnun na wao wakamgeuzia uso na wakasema huyu amefunzwa naye ni mwenda wazimu inna kashiful 'adha bi انكم عائدون حقيقة سisi tutiondoa adhabu kidogo lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile yauma nabtishul batshat Takimun. Siku seeko shambulia mashambulio makubwa bila shaka sisi ni wenye kutesa wala qad fatanna qablahum firawna, na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa farauni na aliwafikia mtume mtukufu an addu ila ibadallahi innilakum rasulun amin akasema nipeni waje wa mwenyezi Mungu kwa mimi kwenu ni mtume mwaminifu wa alla taalu ala allah atikum na kiburi mwenyezi Mungu Hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho ulio wazi wa, wa na najikinga kwa Mola wangu mlezi na ndiye Mola wenu mlezi pia ili msinipige mawe wa illa lam tu'minu li fa'tazilun naiki wa hamniamini basi jitengeni nami fad'a rabbahu annaha ula'i qaumun mujrimun ndipo akamwomba wa Mola wake mlezi Hakika watu hawa ni wakosefu. Fa asribi ibadi laylan innakum muttabun. Mwenye Mungu akasema basi nenda na waja wangu usiku wa yakini mtafuwakwa. Watrukil bahra rahun innahum jundun mughraqun. Nayiache bahari vivyo hivyo imeachana a kikawaao hao ni jeshi litakalozamishwa kamtaraku min jannati wa uyun bustani mangapi ngapi, wa na chemche ya waliziacha wazuruu wa makaam karim namimea na viao vitukufu wa ni'matin kanu fiha fakihin. na neema walizokuwa wakijistareesha kadhalik wa, wakijistare wa aurathnaaha qauman akharin ndio hivyo na atukawarifisha haya watu wenginewe wewe famabakat alayhimus samaa wal ard wama kanu munzarin lam bing wal ard haziku alilia wala hawa kupewa muhula isra ila min al adabil muhin ya tuliwaokoa wana waisrail katika adhabu ya kuadhalilisha min firaun innahu kana 'aliyan musrifin ya akikayae alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka wala qadhtarnahum ala ilminal alamin natuliwa khiari kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe wa atainahum min alayat ma fihi balaa'um mubin atukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyowazi innaha ulai yaqulun hakika hawa wanasema in hiya illa mautatuna alula wa ma nahnu bimun ila kufa kwetu mara ya kwanza tu wala sisi اتوبوا بآبائنا ان كنتم صادقين بس يورديشني بابا زاتو خير ام قوم تبع والذين من قبلهم ahlaknahum yeah, innahum kanu mujrimin ya yawmora awwa tuwa tuba wa waliokuwa kabla yao tuliwaangamiza Hakika kajaao walikuwa wakosefu. Wa ma khalaqona samawati wal ardha wa bainahuma la'ibin. Na atukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Atukuviumba hivyo ila kwa hakki lakini wengi wao hawajui inna yawmal fasli in. hakika siku ya uamuzi ni wakati uliowekwa kwa wao wote yawma la yughni maulan 'an, maulan an siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote wala ilaaha watanusuriwa illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim isipokuwa atakaye mrehemu mwenyezi Mungu hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu inna shajarata az Hakika mti wa zakum taamul athim ni chakula cha mwenye dhambi kalmu Ka liydlifil butun kama shaba iliyoyayushwa utokota matumboni hamim kama hukotokota kwa maji ya moto khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim mkamateni wa mtupeni katikati ya jahannam thum نصب فاقرسه من عذاب الحميم كيشا مغييني جو يا كيتو تشاكي عذابو يا العزيز الكريم اونجا ati wewe ndiye mwenye nguvu mtukufu inna hadha ma kuntum bihi tamtarun hakika haya ndio mkiatilia shaka inna taqeena fi maqamin ameen hakika wacha mungu watakuwa katika mahali pa amani fi jannatin wa uyoon katika mabustani na chemchem -chem. yalbasuna min sundus wa istabraqin mutaqabilin watavaha harini yepesi na hari nzito wakikabiliana kadhalika wazawajanahum bihurin 'ain eve ndivyo itakavyokuwa na tutawaoza mahori laini yad'una fiha bikulli fakhati aminin homa watataka kila aina ya matunda na wakae kwa amani la yazuquna fiha almauta illa almauta alula wa waqahum adhab aljahim hum hawataunja mauti illa mauti yali ya kwanza Na atawalinda na adhab ya jahannam fadlan rabbik huwa ni fadhila zitokazo kwa mula wako mlezi Ukondiko ndiko kukubwa fa inna ma yassarnahu bilsanikala'allahum yatadhakkarun basi tumeifanya nyepesi hii Kurani kwa ulimi wako ili wapate kukumbuka faqtab ngoja tu na wao wangoje pia